اي على الفنا ان الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركهم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ انحاء الا له فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك طريقهم و اقتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulle bid'atin dhalala wa ba'ad. Afalindaroyim Allahuna madhruwar wa tabaraka wa ta'ala itzili makiti islamnaka uvzuwar. Mekiti nuri dhe drit shilora zhamratna ikan drit juwar. E falin dërëjmë Allahun e madhruar për të mirat e shumë ta dhe të panumër ta të lartë madhërisë ti, më të cilat ajna ka ndërëuar dhe vazhdan të në ndërëj edhe më tejë, Ua ma bikumin i mëtin, femin Allah, nuk ka begati dhe dhëmti që e kini ju, e që nuk është prej Allahot të madhruar, anda i krejt mirat që i kemi dhe që i posedojmë, Allahot të madhruar i atribojmë, ati i alojmë dhe ate përto e falenderojmë, Pasta i bim salavat dhe selam bi Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam Bi atë burë të madhë dhe atë nësues të njerëzimit Bi shokët e ti besnik dhe mbitë gjithë ata të cilet Ndo qenë ndjekon dhe pasojnë rrugën tyre Derin ditën gjëkimit Pasta i të ndëruar vlëzër muslimon Nuk ka dëshëmë se këj islam i madhë dhe madhështia këti islami nuk ka fond, nuk përfondënë. Ashto se kërkan këj islam gani, që të pajisemi me cilisi të mira, që të pajisemi me cilisi dhe ves karaktere të mira, të çelat në anën e grisë në lart dhe na bëjnë rrap të devatshëm të sën çart, duke filluar nga besimi i shëndosh të madh në Allah, pastaj me ahlak dhe me etikë të mirë dhe të shëndosh e pastaj me cilësi tjera të mira deri tek uniteti dhe gjërat të tjera, të cilat e forcojnë atë unitet dhe në bëjnë neve shambull, në bëjnë neve me qëndruar dhe me qenë atje ku në ka përshkruar ima dhe Allah, ku në të mëkhejrë umë me të në uhrigjet lin nësë, të mëroni me e mirë që është nxirrorë ndonjë herë në sipërfaqe të kësaj toke këtë lavdat të mëdha të Allah letë meritojmë ne muslimanë jo vetëm me namër por edhe me zemër jo vetëm me amër ama zamer por edhe me gojë dhe me gjymtyr me fjalë dhe me veprat tona, dhe me krej qenjen ton, i të i tregujmë të madhët Allah, a zëvo gjelë, se ne jemi zoti jon, atë ku ke kërkuartin nga ne, dhe ne do të mundohemi në maksimum, që të punojmë dhe fjales tande, dhe porosi si pe i gamberit, a lejhis selam, besnik të qëndrojmë, dhe të arim atje ku të nga ne kërkon, dhe rësat, sa ta fitash knacin dhe sa ta fitojm knacin tante, zotion, po vëllëzër muslimon, si që urdhëran islami dhe parasit për virëtyte të larta në anën tjetër ndalen nga vese të ulta, me pletë kuptimin e fjalës të cilat e dëmtojnë të cilat e ligin dhe e zbehin, të cilat e ulin muslimanin në njëvel të ullë. Allahu naruaj, mësë me thonë se disa prej tyre ështëren, prej ështërin, atë për toke krejt, rëzojnë atë krejt, me derit disa vese të cilat Allahu na ruaj mund edhe t'ja lhohasin imanin, besimin për mos me thonë edhe nxirën doshta nga dini krejt ul aadhu billah Allahu na ruaj. Falëm një javën e kaluar në një, një për njërin prej këtyre veseve të shumë të shmtuara me të cilat është mbushur shoqëria jon E nuk është që di, sepse në kitë zamën jemi më afer se kur më par afer kia metit, e sa më afer kia metit njerëzit më të likë, sa më afer kia metit vëtit e këqia për hapen, veset e këqia për hapen, dërsa cilësit e mira thua se mështë, Filojnë me ozve, për mësë me thanë ato shuhën, sepse do të vazhdonë kjetë dënjatë kjetë burrat mirë, me gjithë se ata herëher -her janë pak, e herëher -her janë edhe më pak, për mësë me thanë që shi e minë këtë zamën, apo që shi janë atanë këtë zamën, sepse ne nuk e dimë a jemë prej i tyre, mësë të lavdrojmë vetëve të nëtojmë, por të indi e kim gjurën të e tyre, dhe të shpresojmë që të jemi i vajtë, prëi atyre që Zoti është i kënaqur me ta pavarësisht se çfarë zamani dhe çfarë kohë jetojnë, pavarësisht se jemi në atë zaman ku antivlera të bëhen vlera dhe ku vlera të bëhen antivlera dhe ku gënjeshtaret i besohet dhe ku Atina që është isin qertë, thuhë i quhet gënjështarë dhe kështë të më radhë, pra falon për zulum, qarin për zulumin dhe pasojat e ti e Allahun aruajt prej qdo zulumi, ja rabbel alemin të madhë dhe të vogën, dokë filluaran nga shërku e derë të mëkatet e vogla dhe deri te zullumi i ndërsjellën yri me tjetrin apo njërin ndaj tjetrit njerëz të mëzveti në vargjen e këtyre veseve dhe smundjeve thuaj lirisht smundjeve zemrore dhe smundjeve shoqërore është edhe për gojimi apo siç e quan populli gibet me pergoju dikend me mar pergoje dikend Apo me e i bo gibet të dikujna E që kja është lirështuaj një dukuri Apo një vesë shumë i përha porë në shëqri Kut pakt janë ata të cilet të shpëtojnë Për pas ata që i, i, i ka ruajtor dhe i ka mbrojtor E ma dhe Allah azze u o gjelë Përgojimi i përha porë në shëqri Të kleqë dhe të ri të këgra dhe bura, të këshumica e njerëzve, kuçkash në dëgjonë se si përgojohë njerëzit, dhe e keqja edhe më e madhe qëndronë, sa ta të cilet në dëgjojnë dhe prezentojnë kur diku shmerët përgoje, kënaqën dhe freskohën dhe relaxohën, e që automatikisht janë pjesë marsë në atë gjona, E ghibeti e përgojimi për i gjunahëve të më dha. Peygamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallem e ka thonë, e dini o ju njerëzit që se qka është përgojimi i ghibeti, e kanë thonë qka është ja Resulullah, ka thonë dhikruke e khake bima e kërëhu, Me përmend vlaun të ndë me diqka Me cilsu me diqka Me përshkru me diqka Qka aj e urrejn I kanë thonë ata që kanë qenë prezent Po edhe nese e ka ja Resulullah atë veti Ka thonë edhe nese e ka atë veti Quhet për gojim Sepse nese nuk e ka atë veti Atërë është buhë tënë është shpërë bife dhe po janë gjatë njeriu të pa pasfare, e cëh gjuna edhe më i madh, ule aaz billah. Për mëkatën e madh apo për pasojat e mëdha të, të këtij mëkati ka folur edhe i madi Allah. Az wa jal nusuratu al-hujura ku nai konajse kë numëris mundjësh dhe veti shoqërore negative, të cilat janë të përhapura në shoqëri apotecela duhet musliman te liftojn ato ndërtoshta dhe për gojimi marrja për goje të tjerë ka thënë allahuy madhruar te baraka وتعالى ولا يغتب بعضكم بعض اي يحب احدكم اي ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه Dhe mësta mërë përgojë asë kush asken, mësta përgojën asë njëri për ju shë dikën tjetër, a këni dëshirë o ju njerëz, a pranën dikush për juve o ju njerëz, me hangërë mishin e njëni tjetërit për sëvdhe kore, la ilah e illa la, e nje kule lehme e khihi mejten, çelë për njerëzve pranojnë me hunger mission e vllaut të tij për së vdekur fekerëto mu ju e orreni atë dhe jo vë musliman por krijt njerëzën që dunya e orren dhe nuk mundën me marr me mend se vllau e han mission e vllaut të tij për së vdekur Në këtë formë, Allahu për në janë edhe për gojimin, pra sikur se për jahanë mishin e ti për së gjali, e nese nuk pranën me hongër mishin e ti për së vdekori, atërë mësja ha asë mishin e ti për së gjali, për atërësia Allahu thëtë, vëtëku Allah, inë Allah të wabur rahim, këni frikë Allahu në ju muslimon, Dhe më së mërni me këto punë Dhe djeni se Allahu është të wabun rahim Allahu e pranën pëndimin shumë dhe vali fali shumë Pra shpejtoni në pëndim në isti gëfarën të taube Dhe kërkëni fali e te imadhi Allah azzu wa gjelë Sepse nuk i ka hi e muslimanit mumar me gjyra të cilat jo vetëm që nuk i hynë fara në punë por edhe dëmtojnë imazhin e tij E do pësojnë imanin e ti, e zbehjnë lidhje në ti me Allahun e madhruar, e zbehjnë lidhjet e ti edhe me individ të tjirë, sepse që ata që po e thuti përvlaun tënë të në mënges, a i kur të ndëgjënë, a i ka me u prekë dhe ka me u lëndu, apo sikur se të ndëgjënë të duke e thanë do të lëndohet, e kur lëndohet muslimani, a të rëzbehjet lidhja jote me te, dhe kur ti e lëndon muslimanin i ke bër zullëm sepse ai është vlla i yt dhe kjo obligim të më rujtën nderin e tij, më rujt i gjakun e tij, më rujt moralin e tij, më rujt dhe më mbrojt identitetin e tij dhe personalitetin e tij, e jo më dëmtuar dhe më shkatruar dhe më rënduar dhe më fyer njeriu se ai është vlla i yt propër gojimi që i kanë një gjona për gjona hëvë të mëdha la dhe Zella e kaq e kor Allahu i madhruar në Kur'an dhe i kaq e ka kor pejgamber e kaq e kor pejgamberi alayhi salatu was salam në shum hadithe që përgojim mundet të mëjeni me, me fjalë dhe me vepra mundet të mëjeni me, me fjalë në këtë personalitetin e tij çka do të qoftë që rëndan dhe e ul vëllahun tënd apo motrën tënde muslimane Aisha ra diyah Allahun aha yqrua ad-davatshme por edhe ajo njerëj gabon sikur se të tjerë i thani një herë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e tham nga xhelozia e saj për artokën e saj safin i tha ja rasulullah të mjaftën të i për Safin se është kështu dhe kështu dhe boni me dorë se është e vogët dhe Safia ka qenë grua e shkur të për Aishja e, e përshkrui gru të shkur të në kontest me ulë atë e kinë se onë e jë me mirë se sa ajo e pejgamberi a lejhissalato vës selam i tha Aishës ojo Aishë e ke folë një fjalë e cila po të përzihej me detin do ta mund te detin E ke folë një fjalë, e cila pot kishtë në gjyrë dhe të përzihej me ujë të detit, dhëta mund të detin atë fjaltë ma dhe ke thanu. A shja atë shumë o prekë dhe atë shumë o pëndua, sa që më vën të regon a jëma për mende një njeri tjetër, dhe më pëten për të thash ik, ik, largohu se nuk dua kur për ijet më të flasë për asken dhe sa të jëmë në gjallë deri sa, të vdas. Pasojat e përgojimit jo vetëm që janë të mëdha në këtë botë, por janë edhe më të mëdha në ahiret, Allahu na ruaj, e ne fundia-fundjes për ahiret punojmë dhe fundia-fundjes e kemi dron e Allahut azu wajel, e kemi frikën nga i madhi Allah se çka bvojm kur dalëm para lartmadrisë të ti, tij. E kemi fri gënatën e vordë dhe jetën vërreza dhe ditën e kiametit dhe qka ka mas kiametit Sepse boli jemi të mangët një punët e tona të mira Andaj nuk javlen asë një herë që edhe të kontribojmë një punët e këqia Por nëse jemi të mangët një punët të hajrit Bile mësë bohëm i argat të punëve të shërit Peygamberi sallallahu aleyhi wa sallem Në hadithin e ti të gjatë të Isras dhe mi ragjit e përshkruan edhe gjonahin mkatin pasojat e ti të atyre të cilet i kanë përgojuar njëri tjetërin se qka vuajn apo a qfar pasojash dhe qfar denimi kanë. Në jetën në vërreza, deri sa të dalin parat ma dhe të Allah azze u ogjel. Ka thana i bëkuar dhe në hadith të gjatë dhe kam parë njerëzët të cilet në thënjet e tyre i grëfnin pëtyrat e tyre. Dhe pyta Gjebrailin se qka jo në ata njerëzë, than ata njerëzë janë të cilet e kanë hangër mishën e vlëzërve të tyre sa kanë qenë në këtë dënja. E kan hanger misione vëllëzërvë të tjera pra i kanë përgojuar njerëz që kanë qenë në këtë dynja e kanë lënduar njerëz dhe janë tash janë duke i vuajë tër pasojat e asaj veprë sa kanë qenë në këtë dynja po i vuajnë në varreza e Zot i eden se çka kanë bënë me ta pa kur të dalin para të madhit Allah ditën e Kiametit Poblëzërë muslimon, format e përgojimit janë të shumë ta, e muslimonit dohet këtë ku i desë, mëstimer njerëzit përgoje, jë i vogël e i madhë, jë i një randë e mendjem dhe i mendjem madhë, jë i dishum e i padishum e tjirë e tjirë për ta nënqmuar apo për ta për ullur ate një. Dhe for dhe shkacet, zakoni shkacet të cilat e shty e i njeri unë, ta marë përgoje dikend janë negative, janë qëllim keqe dhe tendencioze, si kur se zilia e madhe që e ka nda i tjetrit e mundohet me ule atë e me nënqmu, Për ta ngritur vetën e vetë, se kjo është me i mirë, ajo është me i keqë, kjo është me i dishëm, ajo është me i njërandë, kjo është me i drejtë, ajo është ma zullum qarë, dhe kështu me radhë, hasedi zilia, është ty njeri unë që të flasë keqë për vlaon e vetë, Për mutran e vetë, për me ngritë vetë vetën edhe me ullë të tjetë, me ullë tjetëri, apo për me u përqeshë dhe me u tallë me te, prap me qëllim me unë ngritë vetë, apo për me iknaqë shokë të vetë dhe me gjilisin e vetë. E që edhe kje ndodhë shumë, dhe këtuna dhem zemra edhe më shumë, se në vend që ta kalojnë një grupë njerëzisht një me gjlisë, dy e tre e më shumë burra po gravë, ta kalojnë kohën dhe ta shvrizojnë atë me gjlisë në hajrë, ata meni herjanisin dhe përgojojnë dhe dikushlet për dikënë e tjetëri për diken, e të tjërtë qeshën, pasta i tjetëri vazhdojnë me përgoju diken, e ata tjërtë janisin e keshën, dhe në fundë thonjën jemi kënaqër mua habet, takohëm i prap njësër apo pas njësër, sepse na kanë betur edhe njërës të tjërë pa i përgoju. La ilahe illallatë për me kënaqën janë i tjetërin, nuk, nuk hezitojnë me i përgoju dhe me hangërë mishën e vlëzërve dhe mutrave të tyre, Qoftë edhe në formë shakaje, qoftë edhe duke bërë hajgarën njëri me tjetrin, Allahu na ruaj. Po Vlëzërmu Silimon, si kur ishte smundja tjetër, edhe kjo e ka Ilaçin, e ilaçi i kësaj smundje është që ta kuptoj ai personi i provuar me këtë provë. Se kam mundësimi ju paracit hidrimit madhet Allah, respektivisht kam mundësimi fitu hidrimin e Allahot, a zë u e gjelë. E njëri ju nuk e dinë se ku e fitan hidrimin dhe nuk e dinë se ku e fitan knatsin e Allahot, sa njëri ju e fletin një fjalë. Dhe me të fitan kënatësin e Allahut Dhe me të ngritet lartë në firë dovësin e nalë Dhe në të këndërten në sanjeriu e fletin një fjallë Apo e ponon një vej për që ajë e nënqmon Apo e nënvlerësën Por e nënvlerësën Më të gjyëtë të thëllë në gjëhënemë, fjallë të likë e vepër të likë të sja ka vënu vëshënë, më të gjyëtë të thëllë në gjëhënemë, Allahun aruajtë funë në gjëhënemit, apo e fitën hithrimin e madh të madhëtë Allah azzë u gjëllë, andaj vlazarmu Suliman duhet me uruai torr sa tumun dhe plus sa sa ime ra istighfar dhe me kërkuë falje nga ajo që na kujtohet dhe çka na nuk na kujtohet Allahu na ruaj nga friga se mos dikond e kemi fitu apo e fitojmë gjat rrugës son derën e varh hidhrimin e të madh të Allah tabaraka wata al muslimani ku kujton hidrimin e Allahut ndalet dhe nuk vrap nuk vepran dhe nuk vazhdo në atë vej para pot në atë gjest apo në atë të fjall sepse i kujtohet hidrimi Allahut është iran Allahun aruaj dhe në anën tjetër dohet ta kujtoj se sevapet e ti për gjdo fjall që e përgajon Vëllahon dhe motrën tënde të pa kohën dhe të shtohen gjonahet derisa runa Zot ka mundësi krijtë cevap Më shku e bësh, më shku e këtë, sepse dohet me la ha kënditen e gjykimit, la ilahe illallah, dohet me la gjda ha kënditen e gjykimit, qoft edhe një fjal të randë që ja ke fol vlat edhe qoft ajo në distans apo jo prezent, Keme la atë hak nëse aji nuk të bon halal ditën e gjikimit kur dalim para të madhë të allatë. Andaj si cila është rruga për me dal nga kjes mundje, respektivisht kefareti apo shpagimi i kësa i vepre, kjo është në dy anë, sepse i ke hyë në hak në njërën antë madhë të allatë, se ke bërgjë në haram. Andaj bjenis të gëfarë dhe kërkan falje pre Allahut në anën tjetër i ke hyë në hak vlaut tonë muslimon. Andaj i alip halalën vlaut në këtë dunja para se me dalën e ahiretë që që ka thonë pejë gamberi sallallahu aleyhi wasallam ai cili ka diçka me diçka ndletja li ti alyp hallallen kët dunya para se me dal para tma vet Allah sepse atje li ti alyp hallallen por s'ka çka tap ski çka yap nuk ka dinar dhe dirhem por ka sevape dhe gjona e ti merr sevapet e tua Dere sa të hargjohen ato, pastaj i mirën gjënahet ati tjetrit dhe t'hu dhe t'y mbisipër dhe Allah hu në ruajt pas shumë sevapëve që i ke bërën këtë dënia, mbetë është thatë bile merë edhe gjënahet që asik e ba dhe atër është drosë tërhiqështë zha gazi në gjëhnemë. Disa ulema kanë fanë, nëse ke përgoju diken dhe enda ti nuk i ka shkuë përgojimi në veshtë ti, nuk ka nevoj me lypë halal prej ti, por vetëm bjen istigëfarë për te, në mënyrë që mja që atina në doniës se va për nuk dënja se është gjallë, Apo edhe nese ka vdekor a i përsen Në vlenë të përmendit vlëzër mëslimon në shpejtësi Se jo gjithëherë përgojimi është indaluar Jo gjithëherë është haram Por nga njëherë është i lejuar E ka lejuar shëriati mirë për shumë me kushtet dhe rëthanat të kufizuara ndërto, kur kërkan prej dikujna me të ndihmu e diqka për me ndalu në ndon një të keqe ajo nuk bëhet pa i përmendur ato të këqia, pa i përmendur ato vepra, pa i përmendur ata njerës të cilet i bojnë ato vepra e ti pa dën me i ndalu ato andaj nuk e qare pa i përmendur dhe pa i përkujtuar, ashtu siq nuk mundesh me ndal në ndon një gjuna qare, ndo Për një më katarën nga gjunahi, pa bollaf për atë gjunah, pa bisedu për atë më kate dhe pasojat e tyre, anda i dëtërohë shëndoshta edhe në kitë rast me i përmendët ligat të metat e ti të cilat a i ka bërë a i muslimon me apo prej shkaçeve të cilat e lejon sheria ti më përgojuen njerin është kur ai është fasik, junah, çarr ban junah të mëdha e ti ja përment ligat e ti para të tjirve jo me ullë ate as me ngrite ate jo me uknach ti as as gjy tjetër por ke një qëllim me i tregu mëslimonëve se ruju në shërë të ti se shërë i tina është i madhë se filani është belagjirë dhe fesat gji se filani është kriminal dhe zullum qar se filani është i pa moral shumë E të tjerë me autërheg vrejtje mës në mëslimonëve që mësë të binë në kurë thë e pastaj bëhet vënë, sepse e pagua inë shtrajtë, gjithashtu vlenë të ceket se prej rasteve kur lejohe përgojimi me mërë dikën të përgojje, pra me folë për te edhe nese ka ndë një të medë dhe ndë një behanë ndë një të ligë është rasti i fejesave dhe i martesave Kërë dy kush e kërë këndë dy këndë dhe dy vindë të ty dhe ty përësin tye se qfar vendi është filani e filani, qfar shpia është filani shpia e çfar djalë është filan djalit e çfar vajzë është filan vajza e ty tjerë në kitrast e ke obligim dhe sinqeritet me i treguën njerëzve ato çka e din dhe nuk e ke gjunah nesë nuk e shton por nën tjetër ai tjetri që ka pyet e ka obligim dhe emanet me mbulue atë çka i ha thati e ju jo më shkuën me i treguën më një herë atij më thon o është ky punë sepse filani prish i punë e tash me ishtjen mbelë ata me ata tërth kjo është të për gojëm në veti dhe gjënan veti dhe haram veti dhe zëllëm në veti atherë referkes për dorën e murisin e personit, po do të më mbyllat çështje, më thon nuk ka kan kësmet deri këtu, për fundi nuk është me rëndësi të kuptuar asgjë më shumë. Për rasteve të cilat lejohet për gojime është edhe në gjykat kur kërkohet prej dëshmitarëve me fol realitetin që e din për personin i cili është akuzuar apo për atë i cili po akuzuar kosan Varës e si dhe që ka e për Ka di u gjukatsi Kë ka për obligim me dëshmu Dhe me thanë hakkun Qoft edhe në dëm të njërit Apo të tjetëri Allahu e di mësëmiri Allahu në ruajt prej kësaj smundje Dhe qdo smundje tjetër Ja rabbel alemin E cila në dëpsën dhe nëzbih Imanin ton dhe lidhje tona Me Allahun e madhruar Ashtërësisht nëzbih Unitetin ton si u Më të muslimon që sënojmë të jemi dhe inshallah jemi Më të më i mire në këtë dënja që është në zirër në tokë të Allahu Jo me lavdru e vetë vetën, asë me rrit vetë vetën Por me falendru e Allahu në zë u e gjellë dhe me folhakon dhe realitetin, se inësha Allahu jemi më të mirë, andaj duhet të përmbahemi kësa i mirësia dhe kësa i grade, që ne ka dhani madhi Allah Azzeu e gjellë, pravle zërë mëslimon bini isti gëfarë, dhe kërka një falje të i madhi Allah Azzeu e gjellë, edhe për këtë smundje, për këtë ves, po edhe për gjdo të ligë dhe gjdo gjëna tjetër, Të madhë apo të vogën që na kujtohet Apo që e kemi harruar Të ciljen e kemi bërë me dhije Apo pa dhije binni istigfar per vetveten tuaj po edhe per prind e ju dhe per familjet e juaja dhe per ata te cilet kan hude kor duke besuar zotin hak dhe islamin hakediten e gjykimit hak astaghfirullah li walakum wa, wa lisairil mu'minina min kulli dambin fastaghfiruhu inne huwa al-gafurur rahim